Jag gick mitt näst sista år på grundskolan- vilket betydde att det var min tur att konfirmera mig. Min komfagrupp, som för övrigt bara bestod av mina klasskompisar- skulle väg på ett så kallat miniläger- där målet var att komma närmare varandra- men även att komma närmare Gud. Varken jag eller mina kompisar trodde det minsta på Gud- men på något sätt kändes det obligatoriskt. Vi skulle åka med buss till en välkänd ungdomsgård tidigt på eftermiddagen- sova där en natt och sen åka hem igen dagen efter. Vi var alla exalterade när den fullpackade bussen körde in på grusplanen men någonstans inom mig hade jag en känsla av obehag redan vid första anblicken av lägret. Vi blev indelade i grupper med de vi skulle dela rum med. Jag hamnade i samma rum som fem av mina klasskompisar och vi var glada att få hänga med varandra. Rummet vi fick är ganska svårt att beskriva men det låg på bottenvåningen- var format som ett L och hade tre våningssängar. Jag och min kompis valde våningssängen i hörnet och började packa upp. När vi var klara rullade dagen på med roliga lekar och mindre roliga gudstjänster. Allt var frid och fröjd men jag kunde inte förneka det obehag jag kände- varje gång jag gick in i vårt rum ensam. Det var inte själva gården som störde mig, insåg jag- det var rummet. Dagen led mot sitt slut och vi gick och oss. Det var då allt förändrades. Jag somnade snabbt men vaknade mitt i natten och satte mig käpprätt upp i sängen, nästan som en zombie. Fråga mig inte hur jag minns det här, men jag tror att det finns en hårfin linje mellan att sova, vara vaken och det där tillståndet mitt emellan. Framför mig stod vad som liknade en pojke med svarta kläder och svart hatt. Han tittade ut genom fönstret bredvid min säng och gungade, liksom svajade fram och tillbaka. Gardinerna som vi hade dragit igen var nu uppdragna och genom fönstret lyste månen direkt på pojken. Han stod där vaggande i lugn och ro. Jag stirrade ett tag på honom, men helt plötsligt rycktes hans huvud upp och han stirrade med det mest fasansfulla grin genom någonsin sett rakt in i mina ögon. Han gick fram till sängen och jag kände hur han började klättra upp, upp mot överslafen där jag hade min sovplats. Det knarrade när han klev på stegpinnarna. Jag tror det var då jag förstod vad som hände, så jag slängde mig ner, drog tecket över huvudet och pressade ihop ögonen, det hårdaste Jag kunde knärandet fortsatte, men tystnade sedan abrupt. Med min svettiga hand lyfte jag på täcket för att se vad som hade hänt. Ingen där. Det enda som syntes var en mörk skepnad vid dörren som så småningom tonade bort. På något sätt lyckades jag somna om och vaknade dagen efter med nattens hemska upplevelse i tankarna. Senare har jag pratat med andra som besökt ungdomsgården och de har berättat liknande saker. Jag har förstått att jag inte är den enda som fått besök av den där lilla killen. Jag vet inte exakt vad som hände den där natten, men jag vet att det inte var något naturligt. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och det ni nyss hörde var lyssnaren Lovisas berättelse, uppläst av Rakel Josefsson. Det är en av de få historier som jag har fått in som handlar om konfirmationsläger. Men vad historien också handlar om är läger generellt. Att åka iväg med sina vänner, att berätta historier kring en brasa, att vara nära naturen. Det är en perfekt plats och tidpunkt för spökhistorier och stämningen som uppstår runt en lägereld där folk berättar det värsta de vet det är den stämning jag alltid har strävat efter med Creepypodden. Och varför då inte försöka med ett avsnitt om just detta om historier som utspelar sig ute bland tält och träd bland skräckslaget fnissiga tonåringar. I dagens avsnitt bjuder vi på två längre historier. Båda från Reddits underforum r slash nosleep där människor publicerar sina egna upplevelser och berättelser. Den första berättelsen heter just En berättelse vid lägerelden. Den är skriven av användaren vital och den läses av Mikael Forsberg. Och den utspelar sig på ett kollo någonstans i de djupa skogarna i Kanada. Under ett antal år arbetade jag som lägerledare för ett kollo i County Muskoka i Kanada. Det var det bästa jobbet jag någonsin haft, trots att lönen var nästan löjligt låg, att tältare i området ofta var bortskämda och äckliga, att dagarna var långa och nätterna korta och att maten var allt annat än delikat. Det var något med de där nätterna, då jag fick berätta spökhistorier Runt den falnande lägerelden för vättskrämda tonåringar med stor aptit för förskräck. Jag berättade alla historier jag kunde. Den om barnvakten och änglastatyn. Den om bilföraren och bensinmaxförståndaren Och den om kvinnan och hennes slickande hund. De bästa historierna sparade jag dock till de värdefulla tillfällen då vi vandrade ut i Algonquinparken. Om ni inte kommer från Kanada ska jag säga att det är ett gigantiskt, nästan 8000 kvadratkilometer stort naturreservat mitt i Ontario. Där paddlade vi kajak över glasklara sjöar och satt runt elden på kvällarna, grillade marshmallows och sjöng snuskiga visor. Ingen fanns inom flera mils avstånd som kunde höra oss. Så vem brydde sig? När alla lugnat ner sig berättade jag om förföljare i skogarna med ansikten så fruktansvärt skräckinjagande att dess offer paralyserades av skräck eller om det glada gänget kampare som sökte skydd från höststormen i ett närliggande gammalt mentalsjukhus som var övergivet eller var det verkligen övergivet? Just under kvällen jag nu tänkte berätta om skickade jag kollodeltagarna till sina tält efter att ha avslutat en sedvanligt mysrysig session runt brasan. Dagen hade varit lång och utmattande och de sex barnen som följt med ut på camping var helt slut. Jag och den andra lägerledaren, en tjej jag jobbat med ganska länge, satt en stund vid elden tills även hon gick och la sig. Kvar satt jag, ensam på min stubbe vid den glödande härden. Jag njöt av tystnaden efter en lång och stojig dag drog in ett djupt andetag av den svala talldoftande luften och såg ut över den stora sjön. Månen skymtade bakom de flera hundra meter höga klipporna på andra sidan och jag funderade på om vi nästa dag skulle paddla över till andra sidan och bada från klipporna. Kanske till och med klättra upp en bit och hoppa från lite högre avsatser. Jag fina för mig själv. Det skulle Kollots föreståndare hugga huvudet av mig för. Om han fick reda på det. En rörelse längs bergstopparna fångade min blick. Ett litet ljus vaggade fram över klippryggen. Först trodde jag att det var en stjärna, men det var lite större och kastade en gyllene ljuskägla. Den vaggade också av och an i små bågformade rörelser. Medan jag satt och betraktade den dök ett nytt ljus upprevid och vagade efter på samma sätt. Sen ett nytt ljus och ett nytt och några till. Något mycket tungt tog form i min magrop. Jag sträckte mig efter min väska, tog ut min digitalkamera och lät den fokusera på ljuspunkterna. Jag zoomade in och räknade dem. Sen kontrollräknade jag dem. Åh oh, jävlar mumlade jag för mig själv inom en sekund hade jag flugit upp från stubben och öppnat det första tältet Honey, dags att vakna vi måste sticka ifrån. det rördes innanför de andra tältdukarna och snart tittade sju förvirrade och mosiga ansikten ut den andra lägerledaren som förresten hette Laura såg ut att välja mellan om hon skulle vara orolig eller förbannad jag är hemskt ledsen, sa jag men målen ser inte bra ut det är ett ordentligt oväder på gång Det vill vi inte fastna i Är du allvarlig? Frågade Laura Vi är mitt i skogen Var ska vi gå? Jag drog fram en karta och min ficklampa ur ryggsäcken Det finns en skogväktarstation ett par kilometer till söder Och den ska vara bemannad så här års Sa jag. Inom mig sände jag ett tack till någon högre makt för det Vi hinner dit på några timmar Kollodeltagarna stönade Kom igen, vi går imorgon bitti. Nej, skrek jag abrupt. Det ekar över sjön. Jag sänkte rösten. Packa ihop era grejer så sätter vi fart. Jag ska berätta en historia medan vi går, fortsatte jag och log, trots att jag kände hur mina läppar skakade. Det är den bästa jag kan. De verkade acceptera situationen. Och inom tio minuter var tälten nerpackade och vi hade börjat gå in i den mörka skogen där ficklamporna var de enda ljuskällorna. När jag kände mig säker på att vi fått upp god fart tillät jag mig själv att slappna av och började berätta historien jag alltid sparar till de mest speciella lägereldarna. Flera århundraden innan någon europe satt foten i Nordamerika var dessa marker bebodda av de så kallade First Nations-folken. De som vissa kallar indianer. De hade följt bisonoxarna och bufflarnas årliga vandringar hit från västra Kanada och när de nådde Ontario delade de upp sig i mindre grupper i strävan efter att hitta en egen markplätt. Enligt legenden hade en av dessa små grupper med kring 20 män, kvinnor och barn hittat fram till just det område där vi vandrar nu. Det var inte ens oktober. Men höststormarna hade ändå börjat förjaga den sista sommarvärmen och medan den lilla gruppen människor vandrade runt sjön slog en snöstorm till. Det tog mindre än en timme för den svala men klara kvällen att förvandlas till ett iskallt och förblindande snöhelvete. Gruppen hade kläder gjorda för höst och Kanada fanns ju inte, men de strävade vidare. De hade inget val. Lagom till att natten fallit nådde de fram till en smal bergsrygg som balanserade på toppen av det branta berget. Långt nedanför klipporna syntes en svart orolig sjö. Att vända om var inte ett alternativ. Då skulle de inte klara sig. De måste till varje pris nå över berget och komma ner på andra sidan, där skogen skulle erbjuda vindskydd och möjligheter att göra en värmande eld men det var för mörkt för att våga sig på att balansera fram över den smala bergsryggen. En av de äldsta i gruppen tog då fram sin sista lampolja och med hjälp av den tände de var sin liten lykta. De bar lyktorna vid sidan av sig för att på så sätt visa dem bakom vilken väg de längst fram lyckats ta utan att kliva ner rakt ut för stupet. En stark ung man tog täten och gick längst fram över klipporna. Den iskalla, blöta snön tycktes kyla ner honom ner till benet och den hårda vinden tycktes ibland kunna slita dem av bergsväggen när som helst. Stigen var inte mer än någon meter bred och skulle ha varit hal och glatt även om de hade haft de bästa vandringsskorna och inte måkkasiner av skinn. Långsamt, smärtsamt långsamt, tog de sig upp för klipporna och bad tysta om att snart nå fram till en trygga, förhållandevis varma skogen. Om de hade sett skymten av vattnet nedanför klipporna hade de insett att det var hundratals meter ner. Men medan de staplade fram, ungefär halvvägs framme, var allt de såg lyktorna som de framförbar på. Om lyktan försvann uppåt en meter följde de efter. Om den sänktes ner så hoppade de också ner. De gick som i trans, med blickarna desperat fästa vid de flämtande ljusen framför. Den unge mannen som gick först åtnjöt förstås inte den lyxen. Han tog sig framåt i blindo och kände bäst han kunde efter med sin fria hand hur vägen framåt såg ut. Eller han försökte känna efter. Hans händer var så nerkylda att han knappt hade känsel kvar i dem. När stigen så gjorde en sväng samtidigt som en häftig vindpust sköljde över honom parerade han fel och tappade fotfästet. Han greppade desperat efter något att hålla fast sig i, men misslyckades med att spänna sina iskalla fingrar. Med ett skräckslaget skrik som inte tystnade förrän vågorna tog honom föll han ner för klippväggen. Resten av gruppen såg honom inte falla och hörde bara det av hans rop som vinden tillät dem. Allt de såg var hans lykta, som i en häftig rörelse for av klippan och försvann ner i mörkret. Det fanns ingen tid att sörja. De fortsatte framåt, i den allt värre stormen. Någon minut senare gav benen upp för ett av barnen, och lyktan försvann ner i de mörka vågorna. En annan pojke tittade efter lyktan för länge och föll själv efter när kvinnan bakom gick in i honom. Och så fortsatte det, tills det bara var fem kvar i gruppen som trevade sig fram efter de nu mycket få flämtande ljusen framför dem. De kämpade så hårt de kunde, men berget var oförlåtande. Fyra kvar. Tre. Sen två. Och, till sist var det bara en man som ensam vandrade några minuter innan även han trampade fel och föll mot sin död. Legenden säger att han uttalade en förbannelse över berget i samma stund som hans kropp föll över kanten och så slocknade den sista lyktan. Av de tjugo kvinnor, barn och män som gick iväg för att finna lyckan i det nya landet kom inte en enda fram, sa jag och avslutade historien. Och de säger att man ibland när allt stämmer kan se de där svaga ljusen balansera över berget vid sjön som en sorts symboler över de förlorade resenärer som aldrig hittade hem. När jag slutat berätta sänktes en kuslig tystnad över kollodeltagarna. Jag såg upp för första gången på ett tag och såg ljus framför mig. En våg av lättnad sköljde över mig. Vi satte fart- och nådde efter en kvart tjugo minuter fram till skogväktarstationen som spratt av aktivitet. Ett halvdussin skogvakter rusade runt mellan sina jipar och hojtade i åketåkis. Samtidigt kände jag vinden blåsa upp på allvar och på avstånd hördes dån av oska. Hallå där ungar! En stor bastant man med helskägg och mustasch skyndade fram till oss. In i bilarna, vi har brådis! Jag och Laura såg till att våra sex barn kom in i jiparna och sen frågade mannen med skägget vad det var som pågick. Har du missat det? sa han medan hans skägg slets i vinden. En riktig rackare till storm är på gång. Vi har redan fått de första rapporten om tromber. Alla måste härifrån. Kom loss, in i bilen. Vi klättrar in i baksätet och jag följer ihop i en hög med känslan av att just ha fått en knytnäve i magen. Mannen satte sig bakom ratten och körde iväg längs en smal skogsväg. Det snurrade i mitt huvud. Hur kunde det vara sant? Hur, sa Laura medan hon tryckte sig mot mig och viskade för att de andra inte skulle höra. Hur visste du att vi var tvungna att dra? Jag tittade på henne och det kändes som att mitt ansikte var helt tomt på blod. Jag såg ljusen, Laura. Hon öppnade munnen och såg vantroget på mig. Va? Sluta. Lägg av. Jag bara tittar på henne. Hon samlade ihop sig och frågade hur många. Innan jag svarar tog jag ett djupt andetag. Åtta. Hon såg sig omkring och räknade barnen trots att hon naturligtvis visste hur många vi var. De flesta hade redan somnat och deras huvuden skumpade mot deras bröstkorgar. Det är vi allihopa. Herre jävlar. Jag nickade och lutade mig mot henne. Laura kände till berättelsen om gruppen människor som dog på berget över sjön och visste att jag hade utelämnat en detalj när jag drog den för kollodeltagarna. Ljusen fanns, men de syntes aldrig av ren slump. Om de vaggade fram över berget, av och an, upp och ner, så var det för att de hade ett budskap. En varning. För varje lykta som lyste skulle en människa dö den natten. Ni har hört Berättelse vid lägerelden, skriven av användaren Vital-Duel och uppläst av Mikael Forsberg. Utan att dröja oss kvar längre än nödvändigt tycker jag att vi hoppar direkt på den nästa och sista historien i detta avsnitt. Den här gången ska vi se på tältande och camping ur ett annat perspektiv, ur skogvaktens. Reddit-användaren Julie Techo Hotel berättar historien skogvaktare här som vill ge rådet att lämna ficklamporna hemma om den märkliga serie händelser som utspelade sig i skogen där hen jobbade historien läses av Ludvig Josefsson Jag har varit skogvakt i nästan två decennier. Regler och rutiner har förändrats en hel del under den tiden och jag tänkte skriva lite om det för att förvarna er som tänkte ge er ut i skogen inom den närmaste framtiden. Se det som ett råd från en som vet. Utan att vara för specifik, eftersom detaljerna i min historia inte är sådana som man vill bli påkommen med att sprida så vill jag berätta om den senaste nationalparken det Där fanns ett gäng olika tältplatser som vi alternerade mellan för att förhindra att markerna skulle bli nedtrampade, nersmutsade och förstörda och låta naturen växa till sig lite mellan gångerna. Vintern var precis slut och om några månader skulle den hektiska sommarsäsongen ta sin början. Jag skickades ut för att undersöka vilka tältplatser som lämpade sig bäst för att öppnas det året Vintrarna där uppe är kalla. Inte så många slår upp sina tält där, frånsätt de härdade masokisterna och scoutgrupper som leds av sådana som tror att de är härdade masochister. Jag förväntar mig inte mycket händelser av mitt uppdrag. Den första tältplatsen ser fin, fin ut och redo att öppnas. Med det jag vandrar vidare till nästa ställe ser jag nere i en dalgång vid en flod en massa skräp och bråte. Några jävla åsnor har visst kampat där nere utan att ta tillstånd. Den sortens människor brukar lämna en hel del och städa upp efter sig. Mitt jobb har plötsligt blivit en städares. Jag närmar mig och börjar urskilja resterna av vad som måste ha varit ett riktigt jäkla rave. Skit överallt och till och med trasiga rester av resta tält som stod kvar. Och blod. Tiden och jag stannar upp. Stora blodpölar har sjunkit in i marken. Och mitt i tältplatsen syns stora spår efter något som släpats in i skogen. Jag drar upp min radio från bältet men avvaktar. Sen drar jag med andra handen min pistol. En Glock 22 och gör mantelrörelse. Jag har licens men har inte använt den på ett bra tag. Efter att ha sett mig omkring i skogen efter rörelser ropar jag efter förstärkning i radion. Men jag väntar på förstärkningen är det tyst i skogen. Jag lyssnar efter ljud men hör inga. Tystnad är inte bra. Byten blir tysta när de känner av ett rovdjur. Jag kommer på mig själv med att hoppas på att fåglarna är tysta för min skull. Långsamt går jag omkring i resten av lägret. En förstörd kyllåda i plast. Ett tält som slitits i stycken med blodfläckar synliga inuti. Jag börjar förstå att människor har dött här. Så där mycket blod kan man inte bara resa sig och vandra iväg från. Men inga kroppar syns. En och annan trasa som en gång troligen varit en bit av ett klädesplagg och något som ser köttigt ut som drar åt sig alla skogens flugor. Men inga människokroppar. Jag har sett vad som har hänt när björnar har härjat ett läger och förstört allt som ser ätligt ut. Och så finns det vildsvin i den här skogen. Vildsvin som om de är på fel humör kan vara ännu farligare än björnarna. Men detta är inte någon björn eller något vildsvin som har gjort. Förstörelsen här är för djupgående, för omfattande- den kan bara ha orsakats av någon av Guds värsta skapelser. Till slut får jag sällskapa förstärkningarna och jag skickas hem för att avlägga rapport till basen. Innan jag går ser jag att de har skickat med sjukvårdare. Inte för att det finns någon kvar att rädda. En av nykomlingarna inom vårt skogvekteri kräks. Jag är lättad och få lämna stället. Väl på basen är det uppståndelse. Det är bara fyra personer som jobbar där. Men telefonen ringer. Printer skriver ut och luften känns elektrisk. Chefen ser mig på håll och gestikulerar häftigt att jag ska komma in till honom. Han är blek. Askgrå i ansiktet och med blodsprängda ögon. Jag sätter mig framför hans skrivbord och han reser sig. Stänger dörren bakom mig och låser den. Det är första gången jag ser honom låsa den dörren. Han frågar vad det är jag har sett där ute och jag förklarar länge utan att han avbryter mig. Han ser ännu blekare ut efteråt och han försöker dölja att hans händer skakar. En lång tyst paus vidtar med det jag väntar på att han ska börja ställa frågor. Men det kommer inga frågor. Jag nickar och lämnar kontoret Hör dörren låsas bakom mig Och en kort stund efteråt Hör jag hur han tar ett telefonsamtal där inne Ett långt samtal följer Efter den dagen ser jag honom aldrig mer Någonstans högt upp i makthierarkin Fattas ett nytt beslut Vi får en ny chef Med specialkompetens för vad han kallar Oberäkneliga kriser Hans första order är att anlägga en kontrollerad brand på platsen för otillåtna lägret och på lägerplatserna i närheten. Jag säger inte emot. Jag ser röken stiga upp mot skyn på avstånd och hoppas att det är slutet på den här historien. Nya order. Lägerplatserna som förblir öppna till sommaren ska förläggas närmare basen. Dessförinnan sätter vi upp ett gäng övervakningskameror vid stigarna mot de nya lägerplatserna bara för att försäkra oss om att inga vildsvin eller björnar rör sig där. Ett par av kamerorna riggar vi upp riktade utåt mot stigarna där vildsvin brukar röra sig bara för att vara säkra. Några dagar passerar och sen går vi ut för att samla in filmmaterialet från kamerorna. Den nya chefen tar alla minneskort från oss och går in på sitt kontor för att undersöka dem. Ett par timmar senare får han spel där inne. Börjar skrika och svära. Jag hör honom ringa någon och föra ett upprört samtal. Han tillbringar resten av dagen där inne i telefon och enligt vad mina kollegor säger, även mycket av natten. Nästa morgon hålls det ett tidigt möte. Chefen ser inte ut att ha fått någon sömn alls. Stora förändringar på gång. Han lägger ut den nya planen med bland annat enorma strålkastare på stolpar runt hela parken och särskilt runt vår bas. Tältlägerplatserna skulle behöva flyttas ännu närmare, helst så nära att vi kan se dem från basen. Jag invänder och säger att poängen med att åka ut och kampa är att man just kommer ut en bit i skogen inte att slå sig ner ett stenkast från parkeringsplatsen i en fullt upplyst glänta. Han säger åt mig att hålla truten och att det bara är början. Parken stänger nu när solen går ner, informerar han. Vi måste också allsammans bära vapen. Skogvaktare som i sitt arbete rör sig en bit ut i skogen är inte sällan utrustade med halvautomatiska vapen som AR-15 eller hagelbössor som Remington 870. Det finns trots allt vilda, farliga djur. Där. Men det finns också stora, naturligtvis väldigt olagliga, marijuanaodlingar. Och då pratar jag inte om din flummiga granne som har en planta i trädgården, utan allt från grossister i storformat till konspiratoriska dåfinkar som tycker att regeringen inte har någon rätt att säga åt dem vad de får och inte får odla. Båda dessa grupper människor har några saker gemensamt. De är ofta beväpnade, de gillar inte lagens långa arm och de tänker inte lämna sin gräsodling bara för att någon stackars skogvakt snubblar över den. Till och med Elliot Ness, kriminologen som ledde specialgruppen som fällde Al Capone, var livrädd från de hembryggande galningarna med krypskyttegivär i skogarna uppe i nordost. De där dårarna skjuter för att döda och därför har vi just var sitt exemplar av en sån där större bössa. Jag drar det kortaste strået och får nattskiftet. Chefen säger att det kommer att bli fler ändringar i rutinerna som gäller när jag går på första passet. Nattskiften brukar vara lätta. Hålla koll på kommunikationsradion. Avbryta och upplösa fester om man stöter på några häkta tjuvjägare i området och se till att skogen inte brinner ner. Jag inleder passet och går för att hämta mitt vapen. Och redan då ser jag att nya rutiner har införts. Hagelbössorna har räfflade pipor så de kan hantera den nya tunga ammunitionen. Det är kulor man kan skjuta en anfallande björn med om man gud gudförbjudet någonsin skulle behöva. Våra halvautomatiska AR-15 har också fått en ansiktslyftning. De gamla magasinen med 15 kulor har bytts ut till magasin med 30 kulor. Och någon har till och med lyckats hosta upp hålspets ammunition. Jag fattar ingenting. Skjuter man i skogen måste man ha helmantlade kulor. Annars exploderar de av att stötta in i minsta kvist. Det enda syftet med hålspets är att göra stora köttskador. Det känns löjligt, som en enorm överdrift. Det är ju inte krig. Vi behöver inte dessa monsterpuffror. Bredvid min walkie-talkie ligger ett papper med nya instruktioner. Vi får inte rycka ut efter nödsamtal. Vi får svara, försöka ta reda på vad frågan är och sen rapportera vidare till ett telefonnummer jag inte känner igen. Tiden går särskilt långsamt den natten. Eftersom jag inte ens får lämna basen innan solen gått upp. Några händelselösa nätter passerar. Jag får ont i huvudet och ögonen av de starka strålkastarna. Det är så ljust ute att en blind skulle kunna se. Någon vecka senare kommer ett gäng ungdomar för att kampa. De vandrar upp för berget med sina ryggsäckar. Jag vet nog vad de håller på med. Ingen har anmält sig till lägevakten den natten- och när det kommer grupper av ungdomar brukar det vara rave på gång. Jag väntar på att solen går ner och bekräftar när de inte kommer tillbaka att det rör sig om festprissar. Jag ringer min chef för att avlägga rapport och han säger åt mig att ringa det nya telefonnumret eftersom det är de som ska ha rapporterna redan efter. En korttuggen person svarar i telefonen. Han frågar varifrån jag ringer och avvaktar lite när jag svarar. Sen frågar han vad jag har för ärende. Det är ett gäng ungar här utan tillstånd i natt. Ska jag gå och avvisa dem? Jag ser deras lägereld uppe på berget härifrån. Nej, lämna inte byggnaden. Gör inga försök till kommunikation med dem. Det är allt. Avlägg ny rapport om situationen utvecklas. Framåt morgonkvisten dyker chefen upp. Det är riktigt tidigt för honom att vara på jobbet. Har du sett dem? Stack dem? Nej, deras bil står kvar där på parkeringen. Låt dem vila lite. De kommer nog vara ordentligt bakfulla. Han lägger av en riktigt ordentlig serie svordomar och låser in sig på sitt kontor för att ringa ett samtal. Jag står ute och tittar upp mot berget när han kommer ut. Han har en AR-15 i ena handen och en till i ett band över ryggen. På höften sitter hans glock. Utan att se sig om går han rakt fram till deras bil. Jag försöker fråga vad sjutton han håller på med men han reagerar inte. Han hämtar en dunk bensin ur sin bil och marscherar sedan vidare upp på berget. Jag ropar efter honom men får inget svar. Borde jag följa efter undrar jag för mig själv men landar i att det inte vore någon bra idé. Så jag går in igen och ringer det numret samma kortugna röst, samma konkreta raka frågor. Hallå där. Tänkte bara säga att chefen knallade upp till lägeplatsen beväpnad till tänderna och med en dunk bensin under armen. Vad fan ska jag göra nu? Stanna där, gör inga försök till ingrepp. Förstärkningar är på väg. Avlägg ny rapport om situationen utvecklas. Ungefär samtidigt som en ny rök Pelare börjar stiga från lägerplatsen kommer två skåpbilar in på parkeringen med en jäkla fart. Ett figurer med tunga vapen och skottsäkra västar hoppar ut. Jag går ut och försöker få kontakt med dem. Vilka är ni? Vad är det som händer? Männen ställer sig i en rad med oklanderlig militärisk precision. En av dem som ser ut som en officer eftersom han är sist med att lämna bilen tittar på mig. Han frågat vilket håll chefen gick. Ja, alltså, det där är han, svarar jag och pekar på röken. Männen ger sig av i en joggande marsch uppåt berget. Jag hör dem osäkra sina vapen. När jag ropar efter dem får jag inget svar. Jag tittar på skåpbilarna de kommer. Stora men oansenliga. På sidorna står det DOI response team. En halvtimme senare kommer de ner igen med min chef i ett fast grepp. Han är bakbunden och vrålar för fullt. Jag gjorde vad jag måste. Lita på mig. Det är mycket värre än de trodde. Vi kan inte stoppa det här. Bränn ner skiten. De slänger in honom en av skåpbilarna och en person sticker något i honom. Han verkar förlora medvetandet. Officeren kommer fram till mig och jag känner ofrivilligt hur mitt nackhår står upp. Visa med hans kontor. Vi tar med oss alla datorer och de videoband som din chef nämnde behöver jag också. Jag låser upp och de plundrar stället. Nästan ingenting blir kvar. Till och med våra pärmar med rapporter från de gångna åren följer med. Officeren lägger personligen videobanden i en sopsäck och bär med sig dem ut. Han stannar upp framför vår vapenhyla och slänger snea blickar på bössorna. Sen flinar han mot mig. Gulligt. Ni borde kanske uppdatera er lite nu, säger han. Till slut verkar de ha hittat allt de letar efter. Och chefen säger åt mig att ringa ett nytt nummer. Säg att det är kontrollerat och att ni behöver en ny chef. Och, det kanske jag inte behöver säga, men det som har hänt idag är inget du pratar om. De sticker iväg, men byts av av ett gäng brandbilar och några andra skåpbilar. På nyheterna säger de att branden är under kontroll. Rykten om att kampare ska ha försvunnit kallas obekräftade. Bytet av chefer avfärdas i kommunikationen med pressen som en formalitet. Efter en vecka eller två slutar journalisterna och bryr sig om oss. Den nya chefen verkar vara väldigt bra på att hantera dem. Med färre turister och öppna timmar får vi äntligen tid att få lite arbete gjort. Det tog ett par dagar att bygga upp basen igen och lappa ihop de hål som insatspatrullen skapade. Nya tältlägeplatser öppnas, praktiskt taget inom hörhåll från basen. Ingenting dramatiskt hände på ett par dagar. Sen får chefen ett infall och ber oss sätta upp kameror kring basen och vid tältlägeplatserna. Vanligen när det folk här ser vi inte mer än grävlingar och en och annan hungrig björn. Men vi gör som han vill och sätter upp kamerorna. Ett par dagar till går innan vi samlar ihop filmmaterialet från kamerorna. Medan jag och en kollega spelar poker tittar chefen igenom timmar av den tomma men alldeles utmärkt upplysta parkeringsplatsen. Sen kommer han till filmerna som spelats in vid basen. Vi hör honom gorma i vredesmod på kontoret. Vi rysar in och han står och stampar på minneskorten och bablar upprört för sig själv. De sa att det var fixat och helt tryggt. Ingen aktivitet på länge. Jävla skitsnack, inte fan tänker jag. Sen märker han oss och skriker på oss och lämnar kontoret. Senare hör vi honom ringa ett samtal. Nybörjaren går fram till dörren till hans kontor och tjuvlyssnar. Han begär att förflyttas. Säger att de ljög för honom. Något om att de inte gjort sitt jobb- och att han varken blivit förberedd- eller tillräckligt utrustad. Sen la han på. Och då var allt jag hörde snyftningar. Ett par timmar senare- kommer chefen ut från kontoret. Hans axlar hänger- och han ser fullständigt besegrad ut. Vi ska förkorta parkens öppettider ytterligare- så att det egentligen bara är på helgerna när man kan komma hit. Under helgerna ska det vara full besättning- men på veckodagarna räcker det med en eller två personer, säger han. Kampare ska uppehålla sig på de allra närmaste tältlägeplatserna. Om de inte har tillstånd ska de omedelbart avlägsna sig. Vi får inte under några omständigheter lämna basen efter att solen gått ner. Om det uppstår en nödsituation ska vi låta 112 vara och istället ringa det nya numret och följa deras instruktioner till punkt och pricka. Vi drar sticka om vem som ska ta vilket pass. Inte för att jag förstår varför någon ska sitta inlåst här på natten. Chefen säger att det är vad rutinerna kräver. Att åtminstone det ska finnas någon här som ska kunna avlägga rapport. Jag får första nattpasset. Jag har telefonen nära hela tiden med det nya numret redan inslaget ifall jag skulle behöva ringa. Natten blir orolig. Jag strövar omkring inuti huset med min bössa över armen och försöker urskilja rörelser i skogen bortom strålkastarljusen. Då och då hörs syrsor, vilket lugnar mig. Byten är tysta när de känner av ett råbjur. Natten är lång. Nästa natt är det chefens tur att dra det kortaste strået. Han verkar uppgivet acceptera det. Någon gång måste ju alla göra det. När han kommer in på kvällen har han med sig en av de starkaste ficklampor jag sett. Säger att han är rädd för mörkret. Jag tror honom inte. Han är rädd för det som rör sig i mörkret. Vid tre tiden på natten vaknar jag av telefonen. Det är han. Kom hit nu. Ta med vapen. Va? Det finns en hel arsenal där. Nu för helvete. Jag gjorde bort mig. Jag tror jag fattar. De söker sig till ljuset. Jag ringde det där numret och de sa bara att förstärkningar skulle komma till morgonen. Och jävlars jävla helvete. Jag hör de hackande ljuden av skott. De tystnar. Fler skott. Skrik. Oljud och oväsen. Linjen bryts. Jag ringer det nya numret. En ny, mer spänd röst svarar. Jag säger vad jag jobbar och att jag just pratat med chefen. Jag pratade nyss med honom. Vad kan du rapportera? Någonting hände just där borta. Jag hörde skottlossning. Förstärkningar kommer att vara där så snart som möjligt. Sa han något mer? Ja, han sa något om att de sökte sig till ljus. Fattar inte vad han pratar om. Intressant. Tack för din rapport. Parken är stängd. Du kommer förflyttas. Hej då. Klick. Officiellt stängdes parken för att en kontrollerad skogsbrand var planerad så de gamla träden kunde försvinna och lämna plats för nya. Men de officiella rapporterna innehöll ingenting om vad som hände min sista chef. Såvitt folk som läste om det i tidningarna vet var det bara en byråkratisk omskakning för att få grejer i ordning. Ingen ställde så värst många frågor. Jag hamnar på en ny park, på andra sidan landet. Det är vackert och skönt med miljöombyte. De har lite märkliga regler här också dock. Man får inte gå ut så långt i skogen när natten fallit och absolut inte använda ficklampa. Jag förstår inte varför och det oroar mig. Varför får man inte använda ficklampa när det behövs? De vägrar ge mig ett svar. Men... Det kan vara bra för er att veta. Sist i Creepypodden den här veckan hörde vi Ludwig Josefsson läsa Reddit-användaren Julie Techo Hotels historia med rubriken Skogvaktare här, som vill ge rådet att lämna ficklamporna hemma. Och då har klockan klämtat och det är dags för mig att säga tack och hej för idag. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludwig Josefsson som också gör musiken i podden. Följ gärna oss på Facebook och på Instagram Vi heter Creepypodden på båda ställena Och om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt Eller lyssna på någon av de här historierna Som du just hört en gång till Då hittar du alltihopa det där på våran hemsida Om du söker på Creepypodden På Sverigesradio.se Mailar oss gör du genom att Skriva till creepypodden.sr.se, Skicka oss dina läskigaste historier eller tips Och sist men inte minst Tack för att ni har lyssnat